יחזקאל, פרק ז' ויהי דבר אדוני אלי לאמר, ואתה בן אדם, כה אמר אדוני אלוהים לאדמת ישראל, קץ, בא הקץ על ארבע כנפות הארץ. עתה הקץ עלייך, ושלחתי אפי בך, ושפטתיך כדרכייך, ונתתי עלייך את כל תועבותייך. ולא אחמול, כי דרכייך עלייך אתן, ותועבותייך בתוכך תהיינה, וידעתם כי אני אדוני. כה אמר אדוני אלוהים, רעה, אחת רעה, הנה באה. קץ בה, בא, בא הקץ, הקיץ אלייך, הנה באה. באה הצפירה אליך, יושב הארץ, בא העט, קרוב היום מהומה, ולא הד הרים.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 פרח הזדון, החמאס קם למטה רשע, לא מהם ולא מהמונם ולא מהמהם ולא נוע בהם. בא העת, הגיע היום, הקונה אל ישמח, והמוכר אל יתאבל, כי חרון אל כל המונה. כי המוכר אל הממכר לא ישוב, ועוד בחיים חייתם, כי חזון אל כל המונה לא ישוב.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 נפשם לא ישבעו, ומאיהם לא ימלאו, כי מכשול עוונם היה. וצבי עדיו לגאון סמהו, וצלמי תועבותם שיקוציהם עשו בו. על כן נתתיו להם לנידה, ונתתיו ביד הזרים לבז, ולרשעי הארץ לשלל, וחיללוהו. והסיבותי פניי מהם, וחיללו את צפוני.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 וביקשו חזון מנביא, ותורה תאבד מכהן, ועצה מזקנים. המלך יתאבל, ונשיא ילבש ממה, וידי עם הארץ תבהלנה. מדרכם אעשה אותם, ובמשפטיהם אשפטם, וידעו כי אני אדוני.